aurten durangoko azokak ere egoera sanitarioari egokitzen jakindu, manera birtualean arte produkzio salmenta, konzertu eta itzaldiak proposatuz. Bai, jadanik hilabete batzuk usatzen ari harrigirela olako aldaketa kulturaler. Lana, isialdiak, emanak, erosketak, birtualki egiten ditugu. Kapitalismoan ekoizpen kultural artistikoen espajua ere merkatuaren logikaren da. Eta bere gara pena, posible da, etekina ateratzeko balio dueno. Durangoko azokak, hainbesterako garrantzia hartu baldin badu, gauhegun, diruainitz mugitzen duelako da. Bistanda, Durangoko azoka ezin ez dela bere aspektu ekonomiko ertsian bakarri kontsideratu. Euskararen zat, izugarriko ahnaz gunea da. Hain zuzen ere, hori da arazoaren funtsa. Gauhegun, hizkuntza batek eta bere adirazpen artistikoek bizirauteko merkatu kapitalistan integratua izan behar dutela. Eta bai, kultura ere produktibitate kapitalistaren lehen arabera ekoitzi eta kontsumitzera behartua gira. Artea edo ahi ez dira kapitalismoaren logikati kampo izaiten al, lan txaripeko lanak sustengatzen bali maditu. Logika horrekin eta kultura hegemonikoaren baitan, ekoizpen artistikoak merkatuaren menpeko direnez, artistek... Ez dute berean tsubjektibitate edo ideia politikoak adirazteko eta garatzeko posibilitaterik. Irabazi ekonomikoaren legeak du eduki kultural eta artistikoa manatzen. Salduko dena ekoitzi behar da. Beste merkantzia guzien gisara. Hallere, Euskal Ejian gizarte antolaketa eta praktika kultural zenbaitek bizira dute, Ogen adibide ditugu kabalkadak eta iauterietako egitualak. Merkatu kapitalistatik kampo, engaiamenduak eta kolektiboak sustengaturiko eredu hauen potentzialaz oartu behar ginukela uste dut. Denaden, praktika horien aritik tiratzea, bista interesgajea izanik ere, hauek modu isolatuan bultzatzeak ez luke zentzurik. Prozesu heraldatzaile zabalago baten baitan baizik ez dute, beren indaxa gauzatuko. Ez diezaiogun merkatuari, Euskara eta euskal kultura manatzen utz. Merkatu kapitalistak kultura antolatzearen kontra, antolakuntzaren kultura sustatu dezagun.